Mrs. Tenius. Egy úr asszonyom. A nő, aki a Darham szálló írószobájának egyik asztalánál ült és írt, hátra nézett, majd felállt és tétován közeledett felénk. Mrs. Tenius éppen úgy lehetett 32 éves, mint 38. Magas, sovány, fekete hajú nő volt, szemek kisé kidül lett, terheltségről tanúskodott. Divatos kalapot viselt, amelyet azonban roppant ügyetlenül tett fel. Ruhája gyűrötten lógott rajta. Nem hiszem, hogy... Kezdte bizonytalanul. Poáró meghajolt. Éppen most jövök a kegyed unoka testvérjétől, Miss Tereza Arandeltől. Volna ideje, madám, néhány perc beszélgetésre? Missis Téniusz bávatagon körülnézett. Poáró egy bőrkanapéra mutatott a szoba túlsó végében. Amíg felé tartottunk, egy vékony hang sívított utánunk. – Anya, hová mész? – Csak oda, folytasd a leveled drágám! A Vézna, hét éves forma kislány, megint nekiveselkedett a láthatólag nehéz műveletnek. Még a nyelvét is kinyújtotta a fogalmazás hevébe. A szoba túlsó vége néptelen volt. Mrs. Thényos leült, mi is letelepettünk. Kérdő tekintetet vetett poháróra. Az ügykedett nagynényének, Miss Emily arandell a halálával van kapcsolatban. Képzelődnék, vagy csak a riadalom szökött a düllet fakó szempárba. Tessék! Arandell kisasszony röviddel a halála előtt megváltoztatta a végrendeletét. Az új végrendeletben mindent Miss Wilhelmina Laphsonra hagyott. Azt szeretném tudni, Mrs. Tenius, csatlakozik-e unoka testvéreihez, Mr. Eza és Mr. Charles Arandellhez, akik megpróbálják megtámadni a végrendeletet. Oh, Mrs. Tenius mélyet sóhajtott. De hát, nem hiszem, hogy lehetséges. A férjem megkérdezett egy ügyvédet, és úgy látszik az a véleménye, hogy okosabb, ha nem is próbálkozunk. Az ügyvédek igen óvatosak, madam. Szívesebben kerülik el a pereskedést. Bizonyos esetekben azonban érdemes vállalni a kockázatot. Én magam nem vagyok ügyvéd, ezért más szemszögből tekintem a dolgot. Miss már mármint Miss Tereza Arandel, hajlandó a harcra. És ön? Én? Ó, nem is tudom. Idegesen tördelte a kezét. Meg kell kérdeznem a férjemet? Természetesen meg kell beszélnie a férjével, mielőtt bármit is határozna. De hogyan vélekedik kegyed erről az ügyről? Igazán nem is tudom. Mrs. Ténios még aggodalmasabban nézett poáróra. Teljesen a férjem függ. Igen, igen, madam, de mit gondol a dologról? Én nem hiszem, hogy nagyon tetszik a gondolat, mondta Tétován Mrs. Ténios. Végtére is, ha Emily néni úgy határozott, hogy nem a családra hagyja a pénzét, ezt el kell fogadnunk. Ön tehát nem keseríti el a dolog? Dehogyis nem. Pír el az arcát. Nagyon igazságtalannak tartom, és teljesen váratlanul ért. Egyáltalán nem jellemző Emily nénire. Nagy méltánytalanság a gyerekek iránt. Úgy véli tehát, hogy nem jellemző a kis kisasszonyra? Egészen különös. Szinte hihetetlen. Nem lehetséges, hogy nem szabad akaratából cselekedett? hogy illetéktelen befolyás érvényesült? Nem, igazán hiszem, mondta lassan Mrs. Tenious, hogy Emily nénit bárki is befolyásolhatta volna. Annyira határozott öreg hölgy volt. Miss Lufson pedig nem nagyon erős egyéniség, fűzte hozzá poáró. Nem, valóban, de nagyon kedves teremtés. Persze nem nagyon okos, de igazán roppant kedves. Részben ezért is érzem, hogy hogy aljasság volna megtámadni a végrendeletet. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy mi semmi része sincs abba, hogy Emily néni így hagyatkozott. Miss képtelen volna bármiféle intrikára, cselszövésre. Métánytalan dolog bírósághoz fordulni, és alig, hanem igen költséges, nem? Valóban, madam, költséges volna. És nyilván nem is járna eredménnyel. De beszéljen kérem a férjemmel. Neki sokkal több érzéke van az ilyesmihez. Mit gondol asszonyom? kérdezte kis hallgatás után poáró. Mi volt az oka a végrendelet megváltoztatásának? Fogalmam sincs, suttogta zavartan, Mrs. Steniusz. Közöltem már önnel asszonyom, hogy én nem vagyok ügyvéd, ön azonban nem kérdezte meg mi a foglalkozásom. Detektív vagyok, és Emily Aranda kisasszony röviddel a halála előtt levelet írt nekem. Mrs. Ténios előrehajolt, kezét görcsösen összekulcsolta. – Levelet? A férjemről? Poáró egy-két percig némán nézte, majd lassan megszólalt. Sajnos pillanatnyilag nincs módon válaszolni erre a kérdésre. – Tehát a férjemről szólt? – csattant fel Mrs. Ténios. – Mit írt? Biztosíthatom, mister... <köhö> nem is tudom, hogy hívják. Poáró a nevem. Herkül Poáró. Biztosíthatom, Mr. Poáró, hogy akármit is írt nagynéném abba a levélbe a férjemről, nem felelt meg a valóságnak. Azt is tudom, kisugalmazta azt a levelet. Már csak azért sem akarok csatlakozni Terezának és Császnak semmiféle akciójához. Tereza soha sem állhatta a férjemet. Miket mondott rá? Tudom, hogy miket mondott. Emily néni előítélettel viseltetett a férjem iránt, mert nem angol, és ezért elhitt mindent, amit Tereza mondott róla. Pedig nem igaz, Mr. Poiron. Becsület szavamra mondom, hogy nem igaz. Anya, kész a levél! Mrs. Ténio sietve megfordult. Gyengéd mosolyjal elvette kislányától a levelet. Igazán nagyon szép, drágám, és milyen gyönyörűen lerajzoltad a mi kiegeret. Most mit csináljak, anya? Szeretnél venni egy képes levelező lapot? Tessék itt a pénz, menj ki a halba ahhoz a bácsihoz. Válasz ki egy szép lapot és írnek Szelimnek. A kislány kiment. Eszembe jutottak Charles Arandel szavai. Igen, Missiszténi szemmel láthatólag odaadó anya és feleség. Azon kívül valóban hasonlít a fülbe mászóhoz. Ez az egyetlen gyermeke, madam. Van egy fiam is. Most éppen nincs itthon. Elment az édesapjával. A gyermekeket nem vitték magukkal zöldlom villába? De néha. A nagynéném már igen idős volt, és a gyerekek fárasztották, de nagyon kedves volt, mindig szép karácsonyi ajándékokat küldött nekik. Nézzük csak, mikor látta egyed utoljára Emily Arandel kisasszonyt? Úgy tíz nappal a halála előtt. Kegyed, a férje és a két unokatestvére testvére valamennyien együtt voltak oda igaz? Nem, az azelőtti hétvégén volt, húsvédkor. És ön meg a férje húsvét utáni hétvégén is len voltak? Igen. A kisasszony akkor jó egészségnek és jó hangulatnak örvendett. Igen, nagyjából olyan volt, mint máskor. Nem volt beteg, nem feküdt. Feküdt, mert előzőleg elesett. Azonban, amikor ott voltunk, lejött. Mondott valamit arról, hogy új végrendeletet készített? Nem, semmit. És ugyanúgy viselkedett, mint máskor? Missis Ténius ezúttal hallgatott egy keveset. Csak azután válaszolt. Ugyanúgy. Alig, ha nem pohárónak is ugyanaz a gondolat fordult meg a fejébe, mint nekem. Mrs. Ténius nem mond igazat. Barátom egy percnyi hallgatás után megszólalt. Amikor azt kérdeztem, Arandel kisasszony ugyanúgy viselkedette, mint máskor, arra gondoltam, hogy kegyeddel, személy szerint milyen volt. Ó, Eméli nagyon kedves volt, vágta rá Mrs. Tenius. Nekem ajándékozott egy kis gyöngyös gyémátos mertűt, és mindegyik gyereknek küldött silinget. És a kegyed férjével hogyan viselkedett? Mint mondja, az unoka testvére Teresa arandelbe be akarta feketíteni dr. Teniuszt a nényük előtt. Hát igen, Emily néni egyszerre barátságtalan lett a férjemmel. Roppant fura volt a magatartása. A férjem rendelt neki egy különleges keveréket az emésztés serkentésére. Még a patikába is maga ment érte. Emily néni persze megköszönte. Igaz, nagyon merevem. Később pedig a saját szememmel láttam, amint az egész üveg orvosságot kiöntött a mosogatóba. Szerintem igazán csúnya hálátlanság volt. Mikor tértek vissza szmírnába, madam? Változtatott témát poaru. Néhány hét múlva. A férjem, de nézzék csak, ott jön a férjem edvárdal.